Представители на Кюрдската партия на Иран в България организират протест пред посолството на Иран в подкрепа на демократично мислещите хора в Иран подкресени от смъртта на 22-годишната Махса Амини от иранския кюртски град Сакес, която беше арестувана този месец в Тахиран за неподходящо облекло от моралната полиция, която налага стрикния дрескот на Исра... Ислямската република. Сега към един глас на жена иранка, която живее в България, подкрепя протеста. Добър ден казвам на Бехрук, Бехрух Мусаде Денгпур, ако произнасям правилно, извинявайте, да, Бехрух. Добър ден. Добър здравейте. здравейте. Да. Кажете ни, подкрепяте ли протеста на иранските жени? Да, подкрепяме протеста, защото се надяваме да се махне този диктаторски режим в Иран, за да имаме повече свобода, демокрация в Иран и просто да променим е, визията на Иран пред другите държави. Какво означава да си жена в днешен Иран? Да си жена в днешен Иран, по принцип, живее се много тежко и трудно. И ти си ограничена от най-елементарните неща и човешко, човешката права. По принцип, трябва да мислиш както те искат, трябва да се облечеш както те ти изискват. И като цяло е много трудно. Изобщо не се живее лесно, особено за жените. А, кажете ни, Бехрух, вие от кога сте в България? Аз съм от 10 години в България. От 10 години в България? А, какъв е потенциалът според вас протестите на жените сега да доведат до промяна на режима в Техеран? По принцип, хората са много вече уморени от тези натиск върху тях и искат просто промяна. И те се надяват, ако Продолжи е, тези протестите, ако спират да обијстват тоа, зашото е, всеки ден е, почиват нови хора, зашото те ги обиват. И просто, ако спират обијствот тоа, може да се продолжи и да се махне. Обаче, хората ново са претеснени за това нешто и някои од тях просто ги страх да излизат по улиците и... Да протестират. А какво, Торише, а какво прави жените толкова безстрашни, Защото виждаме, че това са основно жени и протеста започна от тях. Виждаме жени, които режат косите си пред, пред камерите, след да, което биват просто, смазани да, от полицията. Да, за да покажат за да покажат просто, че са против тях и протестират по този начин. За да покажат, че Nali, косата, като се вижда, просто това не е всичко. Те си мислят, че просто само хиджаба ще ни предпази от много неща, обаче това е абсолютно нещо страшно и според мен не тря... трябва просто да спрат да го правят, да сложат последно... такива право за жените. Да ви попитам последно, имате ли опасения, че на протестът пред е, посолството на Ислямска република Иран днес в София може да има провокации. В Париж преди три дана на протеста в подкрепа на жените имаше сблъсъци с ислямски фанатици. Да, по принцип, аз мисля, че има, има опасност и се прецесняваме с другите непознати, защото е, исламски е, Исламската държава Иран, нали, тези диктатори просто не спазват е, нищо в е, никъде и може всеки момент е, да нападат м, противниците на Няма значение дали е в Иран или чужда държава и м, няма значение е, какви е, права има тук. Просто се претесняваме като цяло от всичко. Дано службите на Реда са на мястото. днес, за да предотвратят е, това, което се случва пред посолствата на Иран в други европейски градове. Благодаря много на Бехруха Масаден за възможността да разговаряме с нея в този миг. Хоризонт за този протест пред посолството на Иран в подкрепа на жените в Иран, които се разбунтуваха след смъртта на 22-годишната Махса, заради неправилно носене на забратка, един иранец, който живеел у нас, успя да пристигне и да дойде и до студиото преди самия протест. Това е Хамид Шох. Сиар. Той е на 37 години от Иран. Политически затворник оцелял въпреки изтезанията, с които властите са се опитали да го пречупят. Излежава присъдата си там, после успява да напусне Иран. Неговият случай е добре познат за международните правозащитни организации и медии. Името му е в списък с политически затворници в Иран. Живее съвсем легално в България, с всички необходими документи, бъженски статут, работи. Ако в началото е бил обект на помощ, то сега той помага като преводаж за две от помагащите на беженци и мигранти организации в страната. Това е Организацията Глас в България и Мисия Криле. Нещо повече хамите част от първия новосъздаден беженски консултативен съвет в България, който трябва да функционира с подкрепата и под надзора на Върховния комисариат на ОНЕ за беженците в България. Това е, това е важно. Добър ден, казвам на Хамид. За превода в ефир ще помага Обена Макарова. Welcome, Thank you. Първо, защо е важно за вас да пропътувате от uh, Харманли Стара Загора до София за протеста, който ще е в 11? един uh, Бярвам, че в един свят в който ние живеем всичко, където всичко е свързано и всички сме свързани един с друг нещо, което се случва в дадена страна ще окаже ефект върху друга страна Според мен разрешението на проблема за Техеран е всички заедно да обединим гласа си и да вземем позиция Жените ли са по-смели, защото ние виждаме, че протестите в Ислямската република Иран са с лицата на жени, които махат за братката, демонстративно отрязват косите си. Протести обаче има още от началото на съществуването на религиозния режим в Иран. Религията ли е коренът на проблемите? Is the the uh, uh, yes, the, the is да, проблемът uh, I, се състои в религията основната. Uh, uh, Днес има uh, битка между Ислямската република и Иран. Тези uh, две неща не могат да съществуват заедно и да бъдат в едно и също изречени. Те искат жените не просто само да бъдат uh, обект, а uh, uh, има много специфични uh, правила, според които те трябва да живеят, да uh, раждат деца и uh, да бъдат обект на. See, uh, hijab, it, that, no, uh, it, uh, но хората искат uh, светска държава, искат щастие, както виждаме от протестите, първото нещо, което те правят е да свалят uh, забрадките си да ги изгорят и след това започват да танцуват. Uh, but, uh, но Исламската държава uh, систем, системно uh, нарушава човешките права и както виждаме напоследък те започват да използват дори тин, тинейджери uh, за, да, за техните цели. So така че аз бих казал, със сигурност това е голяма смелост от страна на жените да водят тези протести и да Кой, бъдат Кои групи от хора са най-лесните жертви на този режим? Women and make them Бих казал, че всички групи са уязвими, но най-уязвимата група са жените, тъй като има закони, които директно таргетират жените. Режимът в Техеран, знаем, че контролира медиите, достъпа до интернет, социалните мрежи, Телеграм, Фейсбук, Твитър са забранени. Как се организират протестите? Продълни интернет. А в миналото сме имали такива проблеми с прот... при протестите. А, имаше 1500 убити а, хора. интернет, протест и така, че хората са разбрали, че дори когато няма интернет и има протести, те могат да излязат на улица. Also, and even other from other on the Също така иранци, както и други хора, които подкрепят иранците по целия свят, започват да надигат глас в подкрепа на иранците. Кажете ни, какъв е потенциалът на тази конкретна протестна вълна, защото ние знаем, че от установяването на ислямския режим има много протести, както има и огромна беженска, емигрантска вълна от Иран към света. Но какво може този протест да донесе като промяна в Иран? Uh, сега аз даже не, не бих искал дори да го наричам протеста, революция те не призовават хората да се присъединяват а отбиват удара Хората ясно заявяват, че са против режима и против този начин на мислене Против този режим, а има ли альтернатива, промяна към какво? Uh, we have uh, two al alternatives. One of them, some people supporting the came back of previous uh, kingdom. The other people supporting uh, uh, republic. Uh, but uh, both, both sides, all of them agreed on secularism. Uh, има различни uh, хора, някои подкрепят предишния начин на управление uh, на при шаха, шаха. Uh, други uh, са в подкрепа на секуларизацията, но всичките uh, искат uh, едно и също свобода. Смятате ли, че ще има преход от Ислямска република Иран към секуларна република Иран? Uh, do you think that there will be a Islamic Republic of Iran to a secular uh, Republic, Republic of Iran. Uh, for sure. Doesn't matter it's become uh, which system, but mm -hmm. for sure it will be secular. Uh, да, значение, е When will that be? Uh, I can say that uh, nowadays President Ibrahim Braisi will not see his uh, end of his Term. Аз а, смятам, че настоящия президент Ибрахим Райси няма да види края на своя мандат. Сериозна прогноза? Отивате ли на протеста? Serious, uh, uh, uh, do you, are you going to the protest? Uh, unfortunately, I cannot back to Iran to go to protest. But uh, here in Bulgaria, yes. And uh, if uh, I know so many people are going to uh, protest on Eustrit and they said that we don't have any way back. Да, За съжаление, аз не мога да се върна в Иран, за да участвам в протеста там, но тук в България, да, със сигурност ще участвам. Има много хора, които искат а, тази промяна и те смятат, че няма път назад. Благодаря на Хамит Хош Сиар и на Албена, Албена Макарова за превода в ефир. А, благодаря, че бяхте с слушателите на Хоризонт благодаря. Благодаря.